Я посеред лещат, вони стискають мій простір не знають пуща. Пробіг я наші весь роз, блян, задихаючись слова, промовити не змозє. Сиди щось мені і середини колих, як не почуваюся безпомічним. І краплею море падаю я на ще дерево з відрубленим коренем. Поглянь мені в очі і ти побачиш кінотам і вільним я почуваюся лише у цих Звільнивши мене, я розчиняюсь, цукор воді Як колесо інертне, я наші крила одів Замить, пролетівши від Карпат до Уралу Це мій власний астрал, я розчіпаюся гадом І гомкою я стешу, всю пам'ять як вакуум Міяни, як струменим пронисти. рятками мої мови зі <рекун> <рекун> вільно, але не легенями Я є повітря, відчуться ці мігрені Цілющу воду ти вип'єш Коли захочеш музичну вроду відчуєш. Коли я поруч <рекун> Дихайте <рекун> вільно, але не легенями Я є коріння ваших дерева. Знається молоді, я звучати ми вічного я більше в голові мої, я знов банальний і живу життям своїм. Замплений у власному замкнуту запломбов вибув келах, молодій надалі, як та команда всього ламає. Нерво мого тіла прокинулись, як соловій, у цьому стані, як на обід. Всіхів, хай вам буде, так як вам на груди. Так, поки по венах розтікає, погана, наче поржавах, трубах поламаних. Я буду кипіти, як вода, у чайник. У вічам не кає, почуває з Хочу повернутись назад і початись. Та то зі стати овець не заріжуть одного, щоб вижити, ти собі включає актора І в цьому стані Мені лише музика не дозволить, як треба нюк відчувати світ чужими вільно, але не легенями Я як у вітря, відчуються мігрелі Сідущу воду дивиться Коли захочеш музичну вроду відчуєш, коли я поруч, дивій ти вільно, але не легенями, я як у Yeah. Yeah. Як відчуєш кінецію в тежі річки Знай, це мелодія звучатиме вічно І тільки тут я можу бути ким Забовно стати водою, пройти в любий опір Бути царем і диктатором, хрещеним татом Вітати буду тік цезаря кричати Ось цезаря! Коли я буду поруч робити робитиму все, що захочу Я з зборженим буду на власній персоні, я ходю Це так буде, що тільки б не припинились мелодії Як оки я обдурю цей світ Обіду творю власну, який вас засліпить Але як тільки закінчу писати цей текст Поставивши крест, телепортнувши свій замок, замок. Поставивши, вот так усе марно, гарним ланцом Прикують у кайдани, перекриють дихання. Назад дороги немає! Назад дороги немає! Назад дороги немає!